На цьому сторінка щоденника кінчається, а далі кільканадцять сторінок видерто рукою самого Маркіяна, бо видерто було акуратно і де-не-де навіть вирівняно ножицями. 3 січня 1936 На Камчатці в студентському домі доходить до мінус 5. Спимо по троє на ліжку, але це небагато допомагає. Мені завжди доводиться спати крайнім, бо не плачу за кімнату. Ходжу навіть на ті лекції, що їх нема в індексі, бо це єдиний спосіб зігрітись трохи. Є ідея. Чи можна б всунути університетському сторожеві куку в руку, аби дозволив ночувати в коридорі? Але звідки ля її куки взяти, коли я вже третій день живу на гірким чаю і піснім хлібі? Зроби відкриття. Голод можна усмиряти відповідною дозою сну. В Товаристві прихильників освіти обіцяють місячну допомогу. Директор бурси мав рацію. Не можу знайти ніде ні чорнової, ні білої роботи. Як тільки заговорити про роботу, на тебе дивляться, як на людину несповна розуму. Один добродій так і запитав мене. «Дозвольте, а з якого краю ви до нас приїхали?» Без дати. Орися ходить учитись танцювати. Не можу перешкодити в цьому. У неї ясно попелясте, каракулеве хутро і така сама шапочка. Розумна з неї дівчина, бо не соромиться мого потертого пальта. Хоч виглядаю поруч з нею, як раб поруч королеви. Вчора спитав її, чи можу її провідати в домі дядька. Почервоніла? Вона така завжди спокійна і впевнена, і заперечила. Я почав настоювати, щоб пояснила мені причину відмовлення. Відпрошувалась, аж сльози навернулись на очі. Факт цей, замість ніжного співчуття, породив у мені якусь злість на неї. Я загородив їй дорогу і пригрозив, що доти не відступлюсь, доки вона не пояснить мені причини». «Ах, який писаний дурень з мене!» Ми стояли одне проти одного, як два вороги, а вона такими очима поглядала навколо, б збиралась покликати на допомогу поліцея. «Пустіть мене!» «Не пущу!» «А я вам кажу, пустіть мене!» «А я вам кажу, не пущу!» Тоді бідне дівчатко призналось, що причиною, чому я не можу провідати її, є... Відсутність у мене калуш В тому домі вважалося б за велику нечемність Майже за образу господарів Зайти взимку до них без калуш І ще наївно додала Бо ви, може, не знаєте Що від снігу залишаються сірі плями на паркеті Підозріваю, що справа не тільки в калушах і сірих плямах Але і у моєму пальті, і взагалі Чомусь замість себе мені стало дуже жаль Орисі, пташка в золотій клітці. Бездати Не можу відгадати, чи Орисі дійсно не було дома, чи це був тільки маневр з боку шановного дядечка, щоб дати мені зрозуміти, що я не маю чого шукати в цьому домі. Замість Орисі вийшов до мене її дядько. Я ладен був клонитися в пояс, аби він тільки звільнив мене від свого милого товариства. Але він щемності чи якихось інших причин затримав мене. Почастував цигаркою і почав балачку з того, на якому курсі я вчуся. Що за ідіотичне запитання? Це мене так розізлило, що я всупереч своєму внутрішньому переконанню відповів, що це не має значення, на якому я курсі, бо коли я кінчу факультет, то так чи інакше не знайду собі адвоката-патрона. Отже, в майбутньому, чи буду з титулом магістра прав, чи без нього, однаково не чекає мене нічого іншого, як продавати сірники на розі вулиць. Мій дядько подивився на мене, як на п'яного. Напевно, дивним йому видалось, що в такий спосіб Репрезентуюсь шановній родині моєї дівчини, моєї, от і діот з мене. Він назвав мене гарячим і дав зрозуміти, що на заході Європи сірники на розі вулиць продають каліки або цілковиті нездари. Мій дятечко став повчати мене. Багато, дуже багато є професій, навіть серед наших невідрадних умов за які могла б узятись наша інтелігентська молодь після закінчення вищих шкіл. Запам'ятай, для нього титул все-таки обов'язковий. Але, – вже відверто глумився Вуйко, – нам, тобто таким, як я, не імпонує сіризна праці. Ми хочемо відразу блиснути як герої. Цікаво, хто цього не хоче? Ми принципіально не визнаємо польської держави, а він хоче, щоб ми її не визнавали непринципіально. Заздалегідь відкидаємо всякі права, навіть ті, з яких могли б ще скористатись. Ми не визнаємо жодного обов'язку відносно держави, в якій живемо. Файний інтерес, а держава відносно нас визнає його? У нас, хто займає хоча б найскромніше становище в державній установі, обов'язково хрунь, безхребетний плас, опортуніст. Але ця наша непоручна принциповість, бігме гарно сказано, не перешкоджає більшості з нас жити на гроші батьків, які працюють на державних посадах, і тих же наших батьків теж називати хрунями і опортуністами». З цілої промови вдалася йому ця одна думка, але я постарався, бодай, одним жестом не дати йому зрозуміти, що я в цій справі до деякої міри згоден з ним. Крім того, я не міг здогадатись, до чого він прямує. Можливо, це мав бути один з засобів вибити мені Орисю з голови. Тому я сказав тільки, що мені здається, що він теж колись говорив і думав інакше, ніж сьогодні. Він кинувся від моїх слів, як від укусу бджоли. На його обличчі світло і тіні відразу зламались у кривих лініях, і те обличчя раптово стало зовсім старе. Тепер пригадав я собі, що колись Орися розповідала мені про нього, як про революціонера, з яким не могла собі ради дати у родині. Він справді признався, що, будучи моєму віці, теж поривався з мотикою на сонце. Вважав тоді, що вивчитись орудувати револьвером – це вже достатня військова наука, а один карабін – це вже достатнє озброєння для того, щоб піднімати повстання проти окупантів. Потім відкашлявся, зрозумів, що проти одного карабіна стоїть 100 граматних жерл, а на місце одного забитого воєводи – натяк на небіщика, що його рік тому згладили хлопці з світу. Настановлять сто таких самих. Повірте мені, юначе, Що кожний з нас, старих, Пережив такі самі моменти морального зльоту, І кожний розтрощував собі голову Об тверду стіну дійсності, Об логіку фактів. Він процитував навіть Що за поетична душа Івана Франка? Снуєте мрії не в міру до сил, Слова не в міру до актів. Далі дядечко висловив сентенцію, що в житті кожної людини приходить час, коли вона починає думати про одруження, і тоді в її голові докорінно міняються поняття речей. Він навіть дозволив собі запитати, чи я ніколи не задумувався над такими справами. «Ні», – збрехав я і попрощався з ним – не допитуючись більше про Орисю, боявся, що осмішу себе цим дурним, безнадійним коханням. Мушу на розум поговорити з Орисею. Перша половина січня. Від 15 січня щомісяця діставатиму 15 злотих допомоги з Товариства прихильників освіти. Забагато, щоб вмерти, а замало, щоб жити. Однак думка муляє мене як тісний черевик. Фонди для допомоги студентам утворюються в основному за рахунок вуличного збирання в користь бідних студентів. Безперечно, не простягаючи руки, роблять це за мене панночки, що калатають з карнавками за прохожими. Все ж таки зміст лишається той самий. 15 злотих щомісячно з прилюдної жебранини. Як же гірко заздрю всім, що живуть у своїй державі. Своя держава, так мені здається, це насамперед відчуття великої моральної сили. Як діставатиму допомогу? Буду змушений платити на камчатці за ліжко. Вчора заходив у редакцію «Нових вістей» проситися на нічного коректора. Хтось із службовців редакції, судячи з обвислих на колінах штанів невисокого рангу, Відповів, що тепер взагалі ніде не буває вільного місця, бо кожна посада, звичайно, буває зайнята ще до того, як стає вільною. Я усміхнувся на цей кепський жарт і пішов, подякувавши за довідку. Мрію про миску капусняку з свининою, як про недосяжне щастя. Знову бракує сторінок. Їх видно просто видерла чиясь рука. Якщо це зробив сам Маркіян, то, судячи по попередніх, старанно вистрижених ножицями, мусив бути в дуже неврівноваженому настрої. Далі починається щоденник датою 12 березня. 12 березня. Минулого тижня заробив дещо в нічному вивезенні снігу з міста. Просто неймовірно. Пішов до контори, яка віддає очищення міста – і там відразу наказали мені зголоситися в одинадцятій ночі на роботу. Я, дурний, уявив, що цей марний успіх є справжній усміх долі, і зараз же написав записку Орисі, категорично заявивши їй про свій візит у четвер. Вирішив на снігові гроші купити калоші. Тим паче, що підметки моїх черевиків категорично відмовились мені служити». Наша бригада складалася з чотирьох чоловік. Між ними тільки я, один інтелігент. Проте, очевидно, ні з вигляду, ні з фізіоморди не подібний до інтелігента. Бо на спочатку прийняла мене за свого. Всі три професійні безробітні, занотував собі у пам'яті: оптимізм і чортівська фанатична ненависть до забезпечених. Особливо, що мене здивувало, це. Абсолютна відсутність національного шовінізму. Коли я заговорив до них по-українськи, стали на півтону ввічливіші до мене. Я зрозумів це як демонстрацію протест проти політики уряду щодо так званих національних меншостей. Надранок необережно видав себе вченим. Розчарування і явне упередження. «То пан є, брате, інтелігенція?» Відчув, що робітники не довіряють інтелігенції, навіть безробітні. Може, це надто суб'єктивне спостереження. Треба перевірити питання, яка цьому причина і як її усунути. Четвер купив собі пару калуш, півдня ходив у них гордий, як пава. Дуже хотів зустріти Орисю, аби продемонструвати перед нею свою європеїзацію, але замість неї зустрів її брата. Я простягнув Романові ногу в калоші, як циркова кобила, а той свиня замість комплімента пояснив мені, що носити калоші в моєму віці належить до так званого поганого тону. За такі слова я схопив його за здоров'я і з піднесеним над його головою кулаком Став вимагати повернення двох з половиною злотих Бо таку витрату я зробив тільки на честь його сестри і з її провокації Роман розреготався, аж слиною мене обприскав І він назвав Орисю разом з родиною шановного дядечка міщанським кодлом Похвалився, що дає їм доброго бобу саме тим, що плює на їхні міщанські пересуди він пішов, посвистуючи вгору по вулиці Мохнацького А я лишився посеред вулиці, як мальований дурень Ох, якби не Орися, показав би я їм, як умію плювати Увійшов у браму будинку, де живе Орися, морально зламаний Подзвонив, будучи більше, ніж певний, що мені скажуть, що Орисі немає дома Та сталося інше Сталося чудо Двері відчинив мені сам дядечко, впізнавши мене, страшенно зрадів, потер руки каналія і позвав якусь зосю. З'явилась кірпатенька дівчина у білому чепчику. Дядечко наказав їй забрати в мене пальто і капелюх. Я так збентежився від цих китайських чемностей, за якими перечував якусь чергову провокацію, що почав перед дівчиною розкланюватись так, Наче б я її, а не вона мене, мала обслужити. І тільки коли ненароком зиркнув на дядечка, зрозумів, як необачно вскочив усі ті його провокації. Кров скипіла в мені, і, напевно, був би зробив якусь дурницю, і, як кажуть наші юристи, допустився б негідного вчинку, якби двері зліва не відчинились і урисена голівка не виглянула в них». Орисю, твій наречений прийшов. Хотів іронізувати з неї і мене, дядечко, але стрілка з його лука вже не досягла мене. В одну мить стали смішними всі провокації і образи. Весь сенс життя був тепер тільки в ясній, зграбній, наче живцем з грецької міфології взятій, постаті. Мені дослівно перехопило віддих. Вона видалась мені такою свіжою, такою запашною, як той перший вечір у них на вечірці. Я втратив почуття реальності. Вскочив у кімнату, з якої вона показалась, і захлопнув двері перед носом дядечка. І тільки із збентеження, що відбилось на її личку, здогадався, що допустився грубої нетактовності. «Пробач мені, пробач мені, стократ пробач!» Белькотав я, вкладаючи в ці пусті слова єдиний зміст «Кохаю тебе! Кохаю! По сто кохаю!» Я підійшов до неї і, задихаючись від хвилювання, поклав їй руку на плече. Виникло враження, наче торкнув чогось непоручно чистого. Здригнулась, але не відкинула моєї руки. Я перегнув їй голову собі через руку, і так ми одну гостру хвилину, Оважили одне одного очима. Назавжди, аж до смерті, чи тимчасово, для забави тільки. Ця думка свердлила мені мозок, як розпечена голка. Втім, моя дівчина спокійним, все ж таки вона була спокійніша від мене, величним рухом звільнила свою голову з моєї руки і сказала голосом, якого я ніколи не забуду. Якщо ти не вирвеш мене звідсіль, то я з часом у до них і пропаду. Сама я цього не матиму сили зробити. Забери мене від них. Забери. Довірливий, безпомічний її голос відразу врівноважив мене. Я вважав обов'язком своєї честі нагадати їй, що вона повинна на мене чекати щонайменше три роки. Дурень! Не вигадав нічого кращого в таку хвилину. Вона замість відповіді зажмурилась і безвільно перехилила голову назад. Ми поцілувались, але поцілунок цей був надто урочистий, надто документальний, щоб нігдати дати сподівану насолоду. Моє дівчатко, здається, було навіть трохи розчароване з цього приводу. Нічого, моє серденько, нічого. Перед нами ще багато днів і багато ночей. Ти ще матимеш нагоду переконатись, як я вмію кохати і який смак мають справжні поцілунки. Тепер ти моя справжня наречена, сказав я вголос, бо мені самому дуже хотілось почути цю істину. Так, з милою, такою натуральною в ній простотою погодилась моя дівчина. Але поки що про це ніхто не сміє знати, навіть Рома. Але ти заходь до мене, навмисне їм. Я зараз їм навмисне вийду з тобою. Я тепер, вона подивилась на мене вогкими очима. Я тепер їх так само не боюся, як і Роман. Ходімо. Ми вийшли з передпокою, де висіло моє нещасне пальто, і тільки там, допомагаючи Орисі надіти хутро, я помітив, що в мене на ногах калуші. Тобто я сидів у них у кімнаті Орисі. Тепер ми обоє розсміялися з цієї пригоди. Орисю ніхто не затримав, напевно весь дім ображений на неї за мене. І ми без перешкод вийшли на вулицю. На вулиці всунув я лапу своїй нареченні під руку. Хутро гріло мене, як мамина пазуха. І так пішли ми поволеньки в єзуїтський сад. З неба сунув сніг цілими пластами, наче десь там угорі обірвалися снігові хмари. Орися, припорушена снігом, нагадувала ляльку у фаті. Дерева і лавки під навалою снігу були подібні до ландшафту з мультиплікаційного фільму. Взагалі весь світ видався нереально білим і пухнастим. Може тому і думки, що навістили нас той вечір, були теж нереальними, білими і пухнатими. Ми з Орисою почали мріяти в голос. б то було, якби так було. Я був би адвокатом. Ми займали б пристойне мешкання з трьох кімнат. Мали б троє ясноволосих, як мама, дівчаток. На літо виїжджали б до мене на село. Діти мої вивчали б легенду хатини під лісом. По роках праці ми заощадили б собі трохи грошей і поїхали на одне літо до Венеції. Я хочу до Парижа, Орися, я завжди мріяла про Париж. Мені раптом засвітила нова ідея. Чорт побери Венецію, чорт побери Париж, ми поїдемо до Києва. До Києва? дуже здивувалась моя наречена. А хіба нас пустять з Польщі до Радянської України? До Парижа і Венеції теж нас не пустять. Хто? не зрозуміла дівчина. «Обставини!» – бовкнув я, а потім для більшої ясності додав. «Гроші! Гроші, Зозулько!» Я відчув, як Орися внутрішньо зіщулилась. Раптом вона зупинилась і, заступивши мені дорогу, сказала, дихаючи мені в обличчя. «Ти мусиш досягти свого, бо я не знаю, чи призвичайилася б перенести нестатки» ти мусиш бути сильним, закінчила. А я так і не спитав, що вона розуміла під цим словом. Може, нічого особливого не розуміла, а просто випалила слово, яким часто орудує її брат. Щоб вона не мала на думці, я відчув її слова по-своєму. Від сьогодні буду завзятим і витривалим, як вовчище, бо цього вимагає від мене Моя золота дівчина. Я відвів Орисю додому, і на знак протесту проти кодла ми поцілувались саме проти освітлених вікон. Не мало значення те, що на вікна були спущені штори. Знову декілька вистражених сторінок. За цим ішов уривок під датою ще березень. Був це якийсь несамовитий зліпок фраз де речення грали роль тези для філософського трактату, чи точніше – обвинувачення. Неля мусила деякі місця прочитати двічі, щоб зрозуміти, про що йдеться. Ще березень. Чи варто зафіксовувати? Найреальніше з усього – чітка дзвінка свідомість. Я – українець. Вони втовкли мені цю свідомість палицями в голову. Їх було небагато, а все ж таки я був один. Там той, що міг би мені допомогти, лежав на камінних плитах з синіми губами, а кров дзюрчала з його уст і тут же ціпеніла. Досі я бачив в такій масі тільки тваринячу кров. Я відчував млосний запах свіжої крові. Мене збирало на блювоту. Все це діялось в білий день. Може, за двадцять кроків по той бік тротуару йшли люди? Не всі з них проявляли цікавість. Хтось один тільки спитав поспіху. «Цо сен стало?» «Гайдамаку бійон», – відповів чийсь бадьорий вигук. «А ніх їх бійон! Ніх їх усіх вибійон. Чи в той момент міг ще я уникнути катастрофи? Можливо, якщо б кинувся втікати. Не хотів утікати – це ж комізм, це врешті страшенно неприємно спасатися за допомогою ніг, як заєць. Я уявив собі цю картину і вже не міг. Ні. Удар прийшов не зразу. Насамперед було ти, сину кабані, бойся сен бога то свій, то наш. Я не бачив його обличчя, але по голосу впізнав «Сташка Вілька. Згадалась крадіжка яблук в саду Гросєєвої, вибита шибка в складі він, чорна манька знадмлена, перші лаковані черевики у сташка і раптом така зустріч тут, на цьому подвір'ї. До холіри ясній, для чого маліш, пан? Чому він звертається до мене через пан? Мені здається, що ми вчора плендрували сад Гросєрової» там того знов кров, чи він сконає? А якщо мре, тоді його кров. Не треба сташик. Він бреше. Я не. Це я крикнув. З афектацією. Здається, зробив навіть жест рукою. Смішака, героїзм? Ні, слово честі, що ні. Плюю з третього поверху на такий героїзм. Але там той конав, і його кров зобов'язувала мене. Кров зобов'язувала. Кров зобов'язує, кров зобов'язує. Цікаво, що не заболіло, а опекло чимсь дуже холодним. А потім я вже нічого не пам'ятав. Цікаве спостереження. Очунявши, я почав обмацувати себе чи цілий. Наді мною стояло якесь запашне створіння і прикладало мені так само запашну, мокру хустинку до скронь. «Вам треба полежати трохи». Ми живемо недалеко звідсіль. Може, спробуєте звестись? Я вас проведу. Я не чув слів. Був оглушений, хоч уже при свідомості. Її мову зрозумів по рухах її уст і жестах рук. Потім знову темне, порожнє місце. Блискуча, як лід підлога, і циганка з монетами у волоссі на стіні. Шепіт. Шептались люди біля мене, але десь нібито далеко від мене, запахло аптекою, язик обернувся в роті, холодний, солодкуватий плин. Коли прокинувся, вже вечоріло. Першим враженням був страх, що світ страшенно далеко гайнув уперед за той час, поки я спав мертвецьким сном. Що сталося за той час? Що сталося? Я зірвався з тапчана, але чиїсь руки притримали мене. По запахові лаванди впізнав я, що то були її руки. Куди ви? Я помацав голову. Гуц був завбільшки з горіх. Я вам забентую. Ні. Біла пов'язка на моїй голові може привернути чергове нещастя на мою голову. Ви не знаєте, що сталося за той час, поки я спав? Абсолютно нічого нового. Правда? Абсолютна правда. В такому разі вона абсолютно дурна дівчина. Я прожогом кинувся в двері. На вулиці стало дуже соромно. Та пахуча мала рацію. Абсолютно нічого нового. Навіть львівські трамваї не повискакували з своїх рейок. Куди? Академічний дім. На розі академічної вулиці побачив Стефанова. В гімназії носив капітал Маркса в оправі з молитовника. Матуру здавав уже в нашій гімназії. Йшов назустріч і посміхався широким ротом, а сорочка була у плямах від крові. Біла сорочка в яскраво-червоних плямах. Повинна поліція заборонити носити білі сорочки або заборонити пускати людям кров. Глянув на мій лоб і посміхнувся. – Тебе теж відколи, товаришу? Рух наче б намірявся обняти мене. На манжеті сорочки теж плями з крові. Я відхилився, щоб уникнути його обіймів. Непорозуміння. і Він прийняв мене за свого однодумця. Йому пізніше могло бути дуже неприємно. Це польські корпоранти так вирихтували мене. Не кажу, а під свистою. І він починає сміятись. О, що це за сміх? За такий сміх треба платити гроші, як за видовище. Подаймо один одному руки, бо й ми не змалювали так, але вже наші корпоранти, ти не чув?